Куди вестимуть вас полковники, туди і суньте міцним натовпом. Будуть ляхи бити на вас з гармат, та ви на те не вважайте. Один раз мати на світ породила, один раз і помирати. А смертю своєю дітям вашим та меншим братам волю на весь вік добудете. Чи гаразд, діти? Гаразд, батьку, гаразд, помремо за рідний край. Ну, нехай вас благословить і заступить мати Божа. Чорнота зняв шапку і перехрестився в той бік, де саме вставало сонечко, і де лишилася рідна всім Україна, а за ним поскидали шапки побожно хрестилися всі молоді полки. Наділи шапки, Чорнота подав гасло, сурми заграли і різноманітні козацькі полки піші посунули міцними лавами на Галицьке передмісті. Польського війська в передмісті було обмоль, а вали і засіки навкруг передмістя були невисокі, неміцні. І козаки, як весняна повідь, знесли всі перепони, вдерлися в місто і погнали поляків поперед себе вулицями. Рішуче оборонялися тільки католицькі монастирі, добування їх трохи загаяло козаків. Всі найбільш заможні з мешканців передмістя, поскидавши похабцем Деякі своє збіжжя на хури кинулися до Галицької брами Львова, щоб зрятуватися за мурами, а вулицями щенився нечуваний гармидер, і тисячі людей та возів збилися на мості, що був перекинутий через глибокий рівчак перед Галицькою брамою. Цього тільки і чекав Чорнота. Він ще звечора надумав вдертися в город через браму разом з втікачами, і тепер кинувся до мосту на чолі своїх полків. Командант Львова Артішовський, побачивши, що підняти міст через натовп вже неможливо, зволів скоріше зачинити браму, лишивши втікачів козакам на поталу. Та тільки й цього полякам зробити не вдалося, бо охоплені жахом люди сунулися в браму щільним натовпом. Почали тоді поляки палити у козаків з гармат, що стояли на мурах, та тільки і це не помогло бо хоч козаки падали повбивані ядрами, а все-таки натовпи їх сунулися до брами і були вже за кілька ступнів однеї. «Ну те, ну те, молодці!» – гукав Чорнота. «Надавіть на ляхів, надавіть же!» Жах охопив поляків, що стін дивилися, як козаки новпивною потокою линули до брами. Скрик розпуки почулися на мурах і перекинулися на вулиці й майдани города. Аж тут несподівано позаду козацького війська заграли в сурми. А до Чорноти прибіг сотник криця з наказом гетьмана припинити бій і одійти геть од міста. Він з глузду збився, гукнув нестями Чорнота. Або він ще не прочуняв після вчорашнього венгерського ми зараз мусили ввійти у Львів. «Сам не розумію, що сталося», – відповів Криця, «а тільки як побачив він тебе біля мосту, зараз схопився, замахав головою і гукнув мені. Біжи, спини його, верни його, це моя гетьманська воля». Чорнота почував себе тяжко ображеним, а проте не насмів не послухати Гетьмана, і гнівний, суворий, з насупленим чолом, повернув своїх козаків от брами і поїхав до Гетьмана. «Поглузував ти з мене, пане Гетьмане», – сказав він, наблизившись до Хмельницького. Коли б не Криця привіз мені твій наказ, я не пойняв би вір. Я подумав би, що мене хочуть зрадити. Гетьман стояв веселий і ласкаво обхопив чорноту рукою за плечі. Отже, не серця, голуби мій, налякав ти ляхів. Ну і буде з них. Там же у Львові більше наших, ніж ляхів. За що ж їх карати? Ліпше ми візьмемо з Львова великий окуп. Гріш ми, аніж без пуття поруйнуємо стародавнє місто. Етман довго умовляв Чорноту не сердитись і не пустив його свого намету, поки той не згодився сісти з ним обідати. А у Львові тим часом дзвонили усі дзвони і правили по всіх костюлах службу, воздаючи Богові за те, що заступив велике місто Одруїн, а святі церкви от знущанній ганьби. «Ксьонзиш!» Повчаючи людей, говорили, ніби бачили на небі святого Яна з Дуклі, котрий погрожував Хмельницькому і примусив його припинити штурм. Ввечері того ж дня Чорнота, сумний, ходив в наметі. Він не знав, чи у Львові пан Яну, ще повіз Галину кудись далі, а все-таки, ведучи козаків на штурм, Львова, він мав надію, що може знайти там свою милу. Тепер же, коли. Гетьман виявив свої справжні думки, він стратив надію на те, що може скоро шукати Галин. Під ту хвилину козаки привели до нього невідомого чоловіка в міщанському українському вбранні, кажучи, що міщанин той розпитував про чорноту по табору. «У мене, пане полковнику, є до тебе аж два листи», – сказав міщанин, вклонившись. Чорнота зараз вгадав, що один з листів от Галини, і, вирядивши козаків, нетерпляче вхопив листи і почав читати. «Любий», – писала Галина, – «як би я хотіла побачити тебе! Ми так близько один до одного. Нас роз'єднують тільки львівські мури. Лейба говорить, що тобі легко прибути у Львів поте, а мені так багато треба тобі дечого сказати». В другому листі писав Лейба. Якщо ясновольможний пан полковник хоче бачити ясну панночку у Львові, так нехай убереться міщанське вбрання і приходе завтра серед ночі до Босяцької хвіртки, що біля єзуїтського монастиря, а я там пана зустріну. Та ще пан мусить принести з собою тисячу злотих, щоб було чим засліпити очі вартовим, тому хто подасть цього листа, треба окремо заплатити за послугу сто злотих». Прочитавши листа, Чорнота розпитав посланця, як потрапити до тієї босяцької хвіртки, про котру писав Лейба, і, заплативши йому 100 злотих, доручив передати Лейбі клаптик паперу, написавши на тому клаптику тільки слово Прибуду. На другий день Чорнота пішов у завойоване їм Галицьке передмістя, де тепер стояло кілька повків козаків. І купив собі на базарі міщанське вбрання, а ввечері, написавши гетьману, що йде потай у Львів, щоб принести йому звідтіля певні вісті про ворожу силу, він пішов через передмістя до Львова. У той самий час, коли Чорнота лагодився йти у Львів, в напівтемному льосі одного з будинків города Родей Лейба радо тер собі руки і, мацуючи себе за корінці волосся, що почало дростати на тих місцях, де колись були пейси, мало не стрибав навкруг своєї дружини. «Чи ти, Лейба, не здурів?» – спитала Рівка. «Гої за стінами палють з гармат. Не сьогодні-завтра, може, Бог прийме наші душі, а ти крутися і радієш, не мов би, заробив сто злотих». Лейба глянув на жінку з погорда. «Сто злотих, пхе! На сто злотих Лейба тепер не хоче й дивитися!» Ми, Рівко, станемо сьогодні богатирями, а через кілька день поїдемо звідсі до Варшави. Отже, і правда, що ти сунувся з глузду. Як ти забагатієш, коли у нас тут немає ніякої торгівлі? Що та торгівля? Я сьогодні зроблю стільки, скільки торгівлею не зробиш би за все життя. На розпитування Рівки Лейба нічого не хотів відповідати, і скоро, одягши на себе новий лапсердак, вибіг з хати. Через півгодини Лейба наблизився до будинку, де жив пан Януш, і послав челядинця сказати, що йому потрібно бачити старого пана. Пан Януш зволів покликати жида до своєї горниці, і той пішов до нього на другий поверх. Поки Лейба переходив двором, його побачила в вікно Галина і перестріла на сходні з надією знову дістати листа з козацького табору. Вона помилилася, та не зовсім. Лейба ткнув в руку клаптик папірця, де його рукою було написано «Сьогодні о в садочку». Старий шляхтич не зразу пізнав Лейбу, так що тому довелося нагадати панові ту ніч, коли він з дочкою ночував в Лейбиній корчмі в Константинові. «По якій же ти справі?» – спитав пан Януш, здивовано оглядаючи Лейбу. Лейба приклав палець до рота і показав на двері. Зрозумівши, що жид має говорити щось таємне, пан Януш позачиняв двері, але Лейбій того було не досить. Він позачиняв ще й вікна й обдивився, чи немає кого під ліжком та у шахві, і тільки скінчивши свій огляд, став напроти пана і сказав стаємницею. Яснішому панові треба вести доньку в Варшаву. А я можу за тисячу злотих добути панові добрий ридван з кіньми. Пан Януш здивувався. Хто тобі набрехав, ніби я хочу тікати з Львова? Ну, я так собі міркував, адже ласкавому панові годиться держати панночку далі от козаків. Всім нам треба бути далі від козаків, так ми ж тут за мурами і за гарматами. О, вельможний пане, як уже козак у когось закохався, то його і мури не спинять. «Що ти верзеш? Говори мені навпрямки!» Я так собі гадав, що вильможному пану відомо, як дуже панна Галина нехай буде здорова, закохана з козацьким полковником Чорнотою. Старого шляхтича обурило і розпалило те, що хтось опріч нього знає про кохання його дочки, і він, скочивши з місця, хопив лейбу за горло. «Задавлю тебе пархати, як насмів ти таке брехати!» «Ой, Ваймір!» Не давіть так, пане, а то вже нічого не буде знати про те, що як панна Галина будуть всю ніч женихатися з паном Чорнотою. Пан Януш випустив лейбу і жахливо поточився од нього. Як тут, у Львові, буде Чорнота, яким робив він тут опиниться? Як ти може статись, щоб він побачився з його дочкою? Пригломшений цим питанням, він важко сів на софу і після мовчанки проказав «Зараз говори все, що ти знаєш, та гляди, якщо набрешеш, так я розправлюсь з тобою своєю рукою». Я скажу, скажу, та тільки Леба простягнув праву руку і почав ловити пальцями повітря. Невже ласкавий пан гадає, що жит нічого не витратив, добуваючи такі відомості? «Ах, ти Юдина душа! Тобі за все треба платити гроші!» Нехай Бог мене скарає, коли я візьму з пана щось лишнє. Я, бідний жидок, витратив свої останні гроші. Мені дуже заболіло серце з того, що донька такого шляхетного пана закохалася в схизматика. Не мучу вже, говори, скільки хочеш грошей. Як ласкавий пан дасть мені три тисячі злотих, так я приведу його саме туди, де панна Галина буде женихатися з козаком. У проклятий, яку загнув суму! Ну, то нехай вже. Я дам тобі ті гроші, як не збрешеш. Говори. Ажид мовчав, смикуючи себе за корінці одрізаної бороди. Чого ж ти мовчиш, Йудо? Скипів шляхтич. Ой, ласкавий пане, тепер такі часи, що обіцянки-цяцянки. А чи будемо ми завтра живі чи ні, не знаю. Я дам панові до рук козацького полковника тільки після того, як пан дасть мені до рук три тисячі злотих. Пан Януш ще з баража був не при грошах, бо його стосунки з родовитою шляхтою дали йому можливість легко позичити потрібну суму. Після слів Лейби він пішов до шахви, помацав там по і подав Лейбі загорнутий в шовкову хустку стовпчик золотих грошей. Лейба наблизився до столу, розгорнув хустку, перелічив гроші і, згорнувши їх обережно, знову сказав, ховаючи гроші в кишеню. Нехай сю ніч вельможний пан не спить і дожидає мене до себе. До монастиря Єзуїтів, що стояв у ряд з військими мурами, біля півночі підходив чорнота. Наблизившись до окопів, він справді побачив на другім боці їх хвіртку, що звалася Босяцькою, через те, що черниці цього монастиря ходили босі. На мурах і по баштах єзуїтського монастиря стояло військо, озброєне коштом самого монастиря і тільки йому підналежне. Набрано воно було з усяких безробітних людей та харцизів, хоч би вони були поляки чи українці, і через те підійти до таких людей з грошима Лейбі було дуже нетрудно. Біля самого окопу Чорноту зустрів Лейба і повів стежкою до великого рівчака. Міст через той рівчак тепер був піднятий, і Чорноті довелося сходити в рівчак дуже крутою стежкою, котру ще здавна протоптали черниці, бігаючи ночами в передмістя до своїх коханок. Зійшовши на дно рівчака і видравшись по такій самій стежці на другий бік, Лейва підвів Чорноту до залізної хвіртки і спитав. Пан полковник приніс гроші. Чорнота вийняв гаман – і подав жидові на єретичний сине. Знаю, що все собі візьмеш, а вортовим даси хіба по п'ять злотих. Ай, ласкавий пан звик жартувати. Лейба весело посміхнувся, сховав гроші в глибоченну кишеню свого лапсердака і, взявшись за залізну обручку, приковнув до хвіртки тричі брязнув неї. У хвірці очинилося віконце, і вартовий, пізнавши Лейбу, отсунув великого залізного засува і пропустив як Лейбу, так і чорноту. Проминувши хвіртку, Лейба повів полковника довгими суточками і вивів на монастирський двір. Проминувши ж його, вони знов війшли під мури і врешті вийшли на вулицю міста. «Тепер підемо прямо до красуні панночки», – сказав Лейба. «Вона, певно, вже чекає пана». Вони хутко йшли вузькими вулицями, город уже давно спав, і тільки собаки, налякані за останні дні вибухами, гарматами, гвалтом людей, брехали й вили по підворитьмах. Через кілька хвилин Лейба привів Чорноту в садок, де його мала дожидати Галина. І лишивши самого, сказавши на останку: "Тут пошукайте, а я не буду панові заважати". Галина давно вже сиділа в садочку на лаві. Від часу, що вона розлучилася з чорнотою, багато думок пробігло в її голові. Слова батька, що ліпше йому бачити свою дочку в троні, аніж в обіймах хлопах схизматика, глибоко запали їй в душу і боляче там відбилися. Знаючи вдачу свого батька, вона вірила, що сказане ним він дійсно думав і почував. Покинути батька і відсуратися його навіки молодій дівчині не дозволяло сумління. Зриктися ж милого немало сили, серце, і Галина мучилася в боротьбі і ваганні, намислюючи, як би прихилити батька до козацького полковника. Одного разу в розмові з паном Преславом Галина почула, що були такі випадки, коли значні козаки переходили в католицьку віру, і тоді король дарував їм шляхетство. Почувши про це, молода дівчина повеселішала. Їй гадалося, що коли б чорнота перейшов до католицтва то її батько зразу б прихилився до нього і сам через короля добув би йому шляхетство, а разом з тим зникли б і усякі перешкоди до її шлюбу з коханим козаком. А про цю свою думку Галина й хотіла говорити з Чорнотою, дожидаючи його в садочку. Покинутий Лейбою полковник лишився сам серед кущів буску. При світі місяця він розглядів покручену по садку стежку і невеликі з пожовтілим вже листям вишні. Надогат він пішов за кущі і за першою ж їх купою побачив галину в білому, легкому, як на то осінню пору, в бранні. «Кохана моя!» – злегка скрикнув козак, простягши до своєї